– Ne gondolja, hogy ennyivel megussza a dolgot, Harry Szerintem maga tisztességtelen. – Micsoda? – Sok mindent mondtak már rám, de ezt még soha. Nagyon sértő volt, különösen egy magas, előkelő állatorvos szájából, aki fölényesen nézett le rám. – Mi a csodát akar? Hogy mondhat ilyet? Hugo Motron dölfös kék szeme utálatta a rám. Csak azért mondom, mert kénytelen vagyok ezt a következtetést levonni. Az etikátlan magatartást én egyfajta becstelenségnek tartom, és maga ebben minden kétséget kizárólag bűnös. Cselekedetének igazolására irányuló kísérlete is puszta kifogásnak tűnnek számomra. Hát ez igazán remek, gondoltam magamban. Különösen itt Bramtonban, ahol szerettem volna élvezni értékes szabad félnapomat. Boldogan nézelőttem a Smith-féle könyvesbódban, a polcok között sétálgatva láttam meg matramet, és ami azt illeti, egy kis iritséggel néztem. Azt kívánva, bárcsak valamennyire hasonlítanék rá. Tökéletesen megtestesítette az elképzelésemben élő vidéki állatorvos. Kockás sapka, kifogástalan szabású sportos zakó, térdnadrák, harisnya és bebújós félcipő. Emellett imponáló fellépés és markánsa. 50es éveiben járt, de ahogy fejét felszegve, állát előretorva lassan lépkedett a könyvek között, jó erőben lévő fiatalemberben nyomását keltette. Mély lélegzetet vettem, és próbáltam nyugodtan beszélni. Mr. Matram, amit az imént mondott, sértő, attól tartok, Bocsánatot kell kérnie. Bizonyára belátja, hogy sem nekem, sem társaimnak nincs semmiféle szándékunk az önpácienseivel. Csupán a véletlenek szerencsétlen egybeeséséről lehet szó. Az adott körülmények között nem tehetünk semmi mást, és ha elgondolkodna rajta, a magas férfi még jobban előre tolta az állát. Már gondolkodtam rajta, és kitartok a mellett, amit mondtam. Nem óhajtok több időt fecsérelni az ügy megvitatására, és azt remélem, hogy a jövőben semmi további kapcsolatom nem lesz magával. Gyorsan megfordult, és nagy léptekkel távozott a boltból, én pedig ott maradtam, dúltam. Átam és a cipőmet bámultam. Helen bármelyik percben megérkezhetett a fodrásztól, és akkor kezdődött volna a vidám programunk. Vásárlás, tejázás, aztán mozi, végül egy késejű vacsora remek beszélgetésekkel. Mindez a cimborám Gordon Ray, a Barrow bridge állatorvos, valamint felesége Jane társaságában. Csupán egyszerű dolgok egymás utánja, de nekem áldott kiszakadás a kemény munkából, és egész héten alig vártunk már. Most pedig romokba hevert, tönkretették. A dolog Motrammal néhány héttel ezelőtt kezdődött. Egy bőrkiütéses spániát vizsgáltam rendelőkben, amikor a tulajdonos hölgy egyszer csak azt mondta. Egy ideig, Mr. motram kezelte a kutyánkat Skentonból. Azt mondja, hogy egy de nem javul, és én azt hiszem, hogy valami másnak kell lennie. Szeretnénk egy második szakvéleményt is hallani. A hölgyre néztem. Kár, hogy nem szólt az elején, engedélyt kellett volna kérnem Mr. Motramtól, még mielőtt megvizsgálom a kutyáját. Jaj, ezt nem tudtam. Igen, így áll a dolog, és attól tartok, most beszélnem kell vele, mielőtt bármi más tennék. Elnézést kértem, és átmentem az irodába a telefonhoz. Itt, Motram, hangja olyan volt, ami erre emlékeztem. Mély, magabiztos, hűvös. Mint egymással szomszédos körzetben dolgozó állatorvosok, Találkoztunk néhányszor, és úgy találtam, nem tudok valami közel kerülni hozzá. Arisztokratikus gőgje engem határozottan taszított. Igyekeztem azonban barátságos lenni. Ó, üdvözlöm! Herriott vagyok daroby -ből. Hogy van? Remekül Harriet, remélem maga is. Na tessék, most is ilyen leereszkedő modorban beszél velem. Nos, az egyik kliense bizonyos Mrs. Hickson van nálam a kutyájával? Úgy látom, a kutya bőrével van gond. Második szakvéleményt kért. Hangja hirtelen jegessé vált. Megvizsgálta az állatot? Úgy gondolom, előtte velem kellett volna konzultálnia. Sajnálom, nem volt rá alkalmam. Mrs. Hickson csak akkor szólt, amikor a kutya már a vizsgálóasztalon feküdt. Elnézését kérem, és szeretném tudni, kaphatok-e engedélyt a vizsgálat folytatására. Hosszú csönd, majd megint a fagyos hang. Feltételezem, hogy muszáj. Hát legyen. Lecsapta a telefont. Égett az arcom zavaromban. Mi baja van a fickónak? Hasonló dolgok gyakran előfordultak az állatorvosi gyakorlatban. Vagy én hívtam telefonon valamelyik szomszédos körzetorvosát, vagy ők kerestek engem. A szokásos válasz mindig így hangzott. Ja, igen, igen, természetesen. Boglalkozzon csak az állattal. Örülnék, ha megtudhatnám majd a véleményét. Ezt követte az addigi kezelésről való tájékoztatás. Nem így motram, és nem állt szándékomban újra felhívni. A kutya gazdájától kell tájékozódnom a korábbi kezelésekről, már amennyire ez lehetséges. Később elmeséltem a dolgot Siegfriednek. Felfobalkodott hólyag, morokta. Emlékszel, amikor még régen ebédelni hívta? Azt mondta, hogy szerinte az egymás szomszédságában dolgozó állatorvosoknak korrekt viszonyban kell lenniük egymással, – De nem hiszi, hogy össze is kellene járniuk. Oh, – Ó, igen, emlékszem. – Rendben, én tiszteletben tartom az álláspontját, de erre az ostoba sértődésre semmi szükség. Néhány héttel később baljós előérzetem támadt, mert miközben óvatosan végigtapogattam a sántakutya hátsó lábát, a gazdája, egy kedves idős bácsi esztrillázta. – Ápropó, ezt meg kellett volna mondanom a doktor úrnak. – Mr. Maltron kezelte scanton de nem látok semmi javulást, és szeretném tudni a véleményét. Görcsbe rándult a gyomrom, de nem volt más megoldás. Ismét felhívtam szomszédunkat. Itt matran ugyanaz az elutasító hang. Elmondtam neki a történteket, és a beleegyezését kértem. Ismét a hosszú szünet, vagy megvetően. Már megint kezdi? Kezdem? Hogy érti ezt? Én nem kezdek semmit. Csupán az engedélyet kértem, hogy azt tehessem, amit a kliense kér. Hát, csinálja, amit olyan átkozottul akar. És ismét a telefon ismerős, tompa kattanása a másik végén. Megint a végzett baljós játékát sejtettem, amikor néhány nappal később Siegfried aggódó arccal lépett az irodába. Ezt nem fogod elhinni, James. Mostram egyik kliense hívott. Bowlands-nek hívják, és nagyon ideges volt. Alova eltörte a lábát, és nem tudta elérni Motremet. Tétségbe esve telefonált nekem. Hívtam a Scantony rendelőt, de ő viziten volt, és nekem kellett kirohannom balancs Hát és Rettenetes, nyílt törés a szerencsétlen állat agonizál. Nem lehetett kezelni. Semmi más nem tudtam tenni, mint azonnal lelőni a szerencsétlen. Nem hagyhattam szenvedni. És már megint Motrem. Újból próbáltam beszélni vele, de még mindig nincs ott. Segítettem Siegfriednek kitisztítani egy kutya elfekélyesedett fülét, és éppen a műtőt hoztuk rendbe, amikor legnagyobb megdöbbenésünkre motrem jelent meg az ajtóba. Öltözéke kifogástalan volt, mint mindig. Szemmel láthatóan feszítette őt a düh, de tökéletesen uralkodott magán. Á, itt vannak mind a ketten, Ugyanaz a fölényes hang. Annál jobb, mert amit mondani akarok, az mindkettőjükre vonatkozik. Ez a legutóbbi kis kalandja már tényleg több a soknál fernam. Csak azt a következtetést vonhatom le, hogy maguk hadjáratot indítottak, hogy ellopják a klienseimet. Szigfried kitört. Hát ide figyeljem, Motram, ez nevetséges. Mi egyáltalán nem óhatjuk orvul megkaparintani a maga klienseit. Ami pedig szlovát illeti, azt próbáltam érintkezésbe lépni magával, de Motram felemelte a kezét. Erről többet nem óhajtok hallani. Maga mondhat, amit akar, de én a korrekt viszonyokban hiszek. A történtek után örülök, hogy ragaszkodtam az elveimhez, azzal a menjünk el együtt vacsorázni ostobasággal kapcsolatban. Mindkettőnk felé viccentett egyet a nagy magasságból, és távozott. Sigfrid bánatos arccal fordult felé. Ez volt az utolsó dobása. Én minden szomszédom ma jó barátságba akarok lenni. De vele bevégeztük. Most itt, a Bramtoni könyvesboltban, ahogy felidéztem az eseményeket, úgy éreztem, nem volt szükségem motramnak erre a végső kirohanására. Ahogy ott álltam a fél napom romjai között, és távolodó hátát néztem, tudtam, hogy engem illetően mossa kezeit. Társamhoz hasonlóan én is szomorúságot éreztem a történtek miatt, de száműztem a dolgot gondolataim közül, Míg nem körülbelül egy hónappal később, éjjel egykor csöngött a telefon az ágyam mellett. Álmosan felvettem a kagylót. A hang a vonal másik végén nagyon izgatott volt. Itt Lumzen, alorvos, Skentonból. Súlyos kolikával kezelem, Motram doktor lovát, de nem boldogulok vele. Segítségre lenne szüksége. Hirtelen teljesen felébredtem. Hol van Motram? Szabadságon, Észak-Skóciában. A fiatalember hangja remegni kezdett. Épp akkor történik ilyesmi, amikor ő nincs itt. Imádja ezt az állatot, ez a kedvence, minden nap lovagol rajta. Én már mindent megpróbáltam, de mintha már haldokolna. Nem tudom, hogyan nézek Mr. Motrem szemébe, ha visszajön. Csend lett. Valójában azt reméltem, hogy most fernon beszélhetek. Ő nagyon ért a lovakhoz, ugye? Igen, nagyon, mondtam. A sötétben a melkasomra raktam a kajlót, és a mennyezetre néztem. Amint Helen nyugtalanul megmozdult mellettem, aztán ismét beszéltem. Hallgasson ide, Lumzem, beszélek a társammal. Ma éjjel nincs szolgálatban, meglátom majd, hogy mit mond, de megígérem, hogy legalább egyikünk kimegy segíteni magának. Elhárítottam a hálalkodását, és Szygfried otthoni számát tárcsáztam. Elmeséltem neki a dolgot, és érzékeltem, ahogy kiszáll a szeméből az álom a vonal másik végén. Ja Istenem, motram? Igen, mi a véleményed? Egy hosszú sóhajt hallottam, aztán. Mennem kell, James. Veled megyek. Tényleg? Biztos vagy benne? Természetesen. Amúgy ma én vagyok az ügyeletes, és lehet, hogy még segíteni is tudok. Scanton felé igyekezve nem beszéltünk sokat, de Siegfried mindkettőn gondolatait kimondta. Tudod, ez nagyon nyugtalanító. Úgy hangzik a dolog, hogy hiába megyünk, és Motram még jobban fog bennünket szeretni, ha megtudja, hogy mi is ott voltunk, amikor elpusztult az imádott lova. A kólika nehezen kezelhető, mindig veszélyes, még ha sima lefolyású is, arra megfogadni mernék, hogy ennél komplikációk lesznek. A Motram ház kívül feküdt, és fényszóróink egy gesztenye fasort világítottak meg, amely egy hatalmas, látványos épülethez, a szép, oszlopos bejárathoz vezetett. A ház mögé hajtottunk, és ott találtuk Lumszen, aki lámpájával integetve, aki kövezett udvarra irányított bennünket. Ahogy megálltunk, megfordult és gyorsan befutott egy kivilágított istálóba az udvar sarkában. Amikor követtük, megláttuk, hogy miért sietett. Ijesztő látvány volt, összeszorult a gyomrom, szikfri száját egy halk, Ó, édes Istenem, hagyta el. Egy nagy pej, lógó fejjel, merev tekintettel, habzó verítékben fürödve botladozott a boxba. Térdre rogyadozott, mindent megpróbált, hogy a földre vesse magát és emperegjen, ami, ezt minden állatorvos tudja, bélcsavarodást és biztos halált okozhat. A fiatal ember kétségben csimpaszkodott a kötőfékbe, és a lovat ösztökélte, hogy járkáljon tovább a boxba. Lodzen körülbelül 16 tűnt de mivel okleveles állatorvos, csak nem tíz évvel kellett idősebbnek lennie ennél. Vékony termetű volt, kisfiús arca sápatnak és elgyötörtnek látszott. Nagyon rendes maguktól, hogy eljöttek, lihegte. Rettenetesen sajnálom, hogy az ágyból rángattam ki magukat. De tegnap és ma két álló napja küzdködöm ezzel a kólikával, és semmit sem értem el. A ló egyre rosszabbul van, én meg alig állok már a lábamon. Semmi baj öregebb, mondta Siegfried nyugtatóan. James majd tartja a lovat, maga pedig elmondja, hogy mit csinált eddig. Isztint adtam hashajtásra, klorárhidrátot fájdalomcsillapításra. Kapott tilt és néhány kisebb arekolin injekciót, de nem merek több arekolint adni, mert pokolibélel elzáródása van oda és nem akarom megrepeszteni a belet. Ha legalább egy kicsit üdített volna, de nem jön belőle semmi, több mint 48 órája. Sose bánja, fiam, semmi rosszat nem tett, úgyhogy emiatt ne aggódjon. Szygfried egyik kezét az állatkönyöke mögé csúsztatta, és kitapintotta a púzusát. Aztán visszahúzta az imbolygóló szemhéját, hogy megvizsgálja a kötőhártyát. Figyelmesen nézte egy darabig, majd megmérte az állat hőmérsékletét. Göm, igen, igen, mormolta anélkül, hogy az arckifejezése megváltozott volna, majd a fiatal emberhez fordult. Bemenne a házba és hozna nekünk egy vödör forró vizet törű között. Beöntést akarok csinálni. Ahogy Lumsdent kisietett, Szygfried hirtelen megfordult. Istenemre nem tetszik ez nekem, James. Nyamvar, gyöngepúzus, alig érzem. Téglavörös is és 40 fokos hőmérséklet. Nem akarom nagyon elkeseríteni fiatal barátunkat, de azt hiszem vesztésre állunk. Szemet ágra nyílt. És megint motrem. Nem üldözhet ennyire bennünket a bal szerencse. Nem mondtam semmit, ahogy a vergődő állatba csimpaszkodtam. A gyönge púzus különösen vészjósló tünet a lovaknál, és a többi el is komplikált bélgyulladásra utal. Amikor a fiatalember visszajött, Szygfried felgyűrte az ingóját, és karját mélyen a végből benyomta. Igen, igen, komoly elzáródása, hogy mondja. Halkan fütyülészet néhány pillanatig. Először is enyhítenünk kell a fájdalmát. Anyaki érveinek csíhozta a nyugtatót, s közben mindvégig kedvesen beszélt a lóhoz. Ettől ma jobban érzed magad öreg fiú. Ó, szegény barátom. Ezután egy nagyobb intravénás infúziót adott sok kellem, és antibiotikumot a bélgyulladás miatt. Most pedig kap egy jó adag folyékony paraffint. Megpróbáljuk sikolsát tenni azt a rengeteg valamit ott bent. Gyorsan feltúlt egy gyomorcsövet az órjukon keresztül a gyomrába, és ott tartotta, amíg én pumpáltam be az olajat. Izomlazítás következik. Ismét adott egy intravénás injekciót. Mire Sigfrid kitisztította és feltekert a gyomorcsövet, a ló már sokkal vidámabbnak látszott. A kólik a mérhetetlen kínokkal jár, és nekem mindig az volt az érzésem, hogy a lovak sokkal mélyebben átélik a fájdalmat, mint bármely más állat. A szenvedésük időnként elviselhetetlen látvány. Nagy megkönnyebbüléssel figyeltem, hogy a hatalmas állat megnyugszik. Már nem akar állandóan összeesni. Nyilvánvalóan megszabadult a kínzó megtör. Akkor, mondta Sigfrid csöndesen, most várunk. Lumszden kérdőn nézett rá. Tényleg? ismeret furdalásom van, hogy nem alhatnak. Már elmúlt két óra. Most már talán egyedül is elboldogulok. Társam halványan rámosolygott. Csak lassan a tester, fiacskám. Úgy néz ki, hogy a dolog kombinált beavatkozást igényel még. Ez a ló egyelőre csak érzéstelenítve van. És nem kell mondanom, hogy az állapota nagyon súlyos. Ha nem tudjuk mozgásra bírni a beleit, attól tartok kimúlik. Lehet, hogy mindenre szükség lesz még egyszer, a gyomorcsövet is beleértve. Mindezt végig kell csinálnunk, akárhogy fejeződik be a dolog. A fiatal ember egy szénarakásra, és tompán merett a csizmájára. Jó ja, Istenem, remélem, hogy, hogy nem úgy. Mr. Motram, utolsó szava ez volt hozzá. Most maga fog mecsre vigyázni. Meccs? Match? matchbox ez a ló neve. A főnököm nagyon ragaszkodik hozzá. Ó, maga szegény! mondta Szigfrid. Most nagyon kínos helyzetben van. Nem hinném, hogy Mr. Motramnak olyan könnyű lenne megmagyarázni a dolgot. Lumsdám végig simította a karját. Mm, nem, nem. Aztán ránk nézett. Ne gondolják, nem rossz ember. Mindig rendesen bánt velem. Csak ilyen a természete, Ha néha rám néz azzal a bizonyos tekintetével, törpének érzem magam. Ismerem azt az érzést, mondta. Sigfrid egy pillanatig a fiatalemberre nézett. Mi a neve? Hogy szólítja az édesanyja? Harry. Nos, Harry, magának minden bizonyal igaza van. Tetszik nekem a lojalitása. Lehet, hogy Mortramnak csak a modorai ilyen, de úgy látszik, hogy James-el mindketten épp rosszkor botlottunk bele. Egyébként tudna hozni nekünk egy kancsó kávét. Lehet, hogy hosszú éjszaka lesz. Az éjszaka tényleg hosszú Egymást felváltva sétáltattuk a lovat, amikor rosszabbul lett. Szigfried megismételte az injekciókat, váltogatta a nyugtatót, az izomlazítót, egy óvatos adag arekolinnal kiegészítve, és öt órakor még egyszer használta a gyomorcsövet, hogy magnézium szulfátot adjon be. A szénára roskadtunk, ásitoztunk, elebb s egész idő alatt arra vártunk, hogy enhűjön az állat fájdalma, szűnjön az elesettsége, és főként, hogy meginduljon a bélmozgás. Ahogy néztem, matchbox lecsüngő fejét, nehézkes lépteit, annak a tudata aggasztott leginkább, hogy a lovak könnyen halnak. A szarvasmarha és legtöbb másfaj sokkal könnyebben túléli a bajokat, és a gazdáik régi mondása, hogy a lovak nem bírnak ki sokat, nagyon is igaz. Ahogy telt az éjszaka, és szervezetem működése lelassult, optimizmusom is elhagyott. Fel voltam készülve arra, hogy a ló bármelyik pillanatban abba hagyhatja a fájdalmas körözést a boxban, az oldalára bukik, és kileheli a lelkét. Akkor mi túl visszamegyünk Dárobiba. A boxfél maga sajtaja fölött láttam, ahogy fokozatosan kihúnynak a csillagok, és a keleti égbolt lassan már dereng. A tóra táján, amikor a madarak énekelni kezdtek a gesztenyefákon, és a víradat tompa fénye belopakodott a boxba, Szigfried felállt és nyúltózott egyet. A föld ismét megfordult odakint barátaim, mit tegyünk hát? Mindkettőket várja a rendelés. Kimarad megy boxal. Nem hagyhatjuk egyedül. Egymásra néztünk vörös szemmel, amikor a ló hirtelen felcsapta a farkát, és a padlóra potyantott egy kiskupac kupac ürüléket. – Ó, milyen nagyszerű látvány! – kiáltott Szygfried, és elcsigázott arcunkon a megkönnyebbülés mosolya jelent meg. – Így már sokkal jobban érzem magam, de azért nem kell még túlságosan elbíznunk magunkat. Egy kis bélgyulladása még mindig van, úgyhogy kap tőlem még egy antibiotikumos injekciót, mielőtt elmegyünk. – Harry, azt hiszem, most már nyugodtan egyedül hagyhatjuk, úgyhogy mi megyünk a dolgunkra. De habozás nélkül hívjon bennünket, ha bármilyen probléma adódik. Kint az udvaron kezet ráztunk. A fiatalember hunyorgott a fáradtságtól, de boldognak látszott. Nem is tudom, mit mondhatnék, motyogtam. Annyira hálás vagyok, mint Kisegítettek Ki ebből a szörnyen nehéz helyzetből. Nem tudom eléggé megköszönni. Szóra sem érdemes, fiam, rikkantotta Szigrit. Nagyon örülünk, hogy segíthettük. Hívjon bennünket bármikor, de a következő egy-két lapba ne lovak miatt, ha kérhetem. Minnyáján nevettünk, búcsüt intettünk, majd Siegfried beindította a motort, és kigördültünk az udvarról. Másnapig Loomszem nem jelentkezett. Akkor azonban csöngött a telefon. Matchbox teljesen jól van, bélműködése rendben, ropogtatja a szénát, egyszerűen csodálatos, mondta. Köszönöm még egyszer, nagyon köszönöm. Eltelt három hét, és a munkahevében az a Scanton epizód kezdett a többi emlék közé merülni. De egy reggel Siegfried, a éppen az előjegyzési naptárát tanulmányozta, felpillantott. Tudod, James, én úgy gondoltam, Motrem már tudomást szerezhetett a lova körüli kis közreműködésünkről. Nem várok émeitő hálálkodásra, de talán mondhatott volna valami. Ingerültem firkálgatott az előjegyzési könyvébe. El tudom képzelni, hogy ez a piperkő szarházi még erre is képtelen. Én nem tudom, Siegfried. Lehet, hogy még mindig szabadságom van, ezt nem tudhatjuk. Uh -huh. A társam kételkedve nézett rám. Lehetséges. Lehet, hogy igazságtalan vagyok vele, de az áldóját legalább megvolt az örömünk, hogy segíthettünk meggyógyítani azt a remek lovat. Arca ellágyult. Hmm, gyönyörű állat. Másnap a reggeli körutamról visszaérkezve társamat egy nyitott láda fölé hajolva találtam, amelynek a mélyéről aranyszínű üvegnyaka kandikáltak ki. – Mi ez? – kérdeztem. – Peskő Egy tucat. Kiúzott egy üveget és megnézte a címkéjét. – Bollinger, nem akármi. – No, nézz oda! – Honnan jött? – Fogalmam sincs. Ma reggel hozták, amíg nem voltunk itthon, és nincs üzenet benne. – De ne biztosan nekünk küldték, itt van, Fernon és Heriot uraknak, Skéldil House. Remek. Azon tűnődöm. Miközben beszéltem, kopogtattak az iroda ajtaján, és Hugo Motrem lépett be. Nem szóltunk egy szót sem, csak bámultunk rá. A ládára pillantott. No, látom, megkapták a pesgőt. Egyszerre szólaltunk meg. Maga küldte? Igen, igen, köszönetem apró csak tegnap éjjel érkeztem vissza a szabadságról, és... Lumsdám elmondta nekem, mit tettek meccsér. Ó, igazán nem kellett volna. Nagyon örültünk. Sigrid ez egyszer szinte dadogott. Motrem is kereste a szavakat. Magas és méltóságteljes teljes volt, mint mindig. Mindazonáltal nagyon kényelmetlenül érezte magát. Mosolytalan arccal, kétségbe esve kereste a szavakat. Ki kell ki kell fejeznem a hálámat, ami, ami sokkal mélyebb, mint, mint ahogy azt őszintén fel tudom tárni. És kérnem kell a bocsánatokat is, uraim, az ostoba és nem menthető megjegyzéseimért, amelyek utolsó találkozásunk során hangzottak el. Drága barátom, egy szót se többet, kiáltott feszik Frit. Mi tényleg soha? Motrem felemelte a kezét. Kérem, hagyja, hogy elmondjam. Mészségesen sajnálom és szégyellem. Miért mondtam olyan dolgokat? Nem tudom. Régebben is előfordult. Úgy látszik, túlságosan, szúrós természetű vagyok. Attól félek, nem tudok változtatni rajta. Ahogy beszélt, még mindig előre tolta az állát és fölényesen nézett le rám. Lehet, hogy ezen sem tudott változtatni. De az nyilvánvanulak látszott, hogy a vallomásáért nagy árat fizetett emberünk. A feszültség érezhetően nőtt a szobába. Siegfried látta, egyértelmű volt, hogy meg kell menteni a helyzetet. Karját kedélyes, mindenkit átölelő mozdulatra tártak. Motran, Motran, drága barátom, mi ez az egész? Csak egyszerű félreértés, amit azonnal elfelejtettünk. Nem mondjon többet, kérem. – Biztosíthatom, hogy James-t és jó magamat csak az foglalkoztat, hogy az öngyönyörű lovat teljesen meggyógyulja. A nagy darab ember arca felderült. – Gyönyörű, ugye? – Én mondom magának, szólt lágyan Sigfrid. – Azt kívánom, hogy bárcsak nekem is lenne egy ilyen lova. – Idígy magát! Láthattam az egyetértés fellobbanását, ahogy a két lóbolont egymás felé fordult. Na, bólintott. Ó, igen, annyira örülök, annyira örülök, mormolta. El ne felejtsem, van itt valami maguknak lundsdám Ő is végtelenül hálás. Átadott Siegfriednek egy kis csomagot. A társam gyorsan kibontotta és felkiáltott örömében. Egy üveg ma látta viszki. <háhá> Jó öreg, Harry, ez a mi szerencse napunk. Azt hiszem, meg kell ünnepelnünk matchbox gyógyulását más dolgokkal egyetemben. Megvan hozzám minden, ami kell. Kiemelt egy üvegpesgőt a ládából. Na, mit szól hozzámotra, regbarátom? Van még egy kis időnk ebédig. Nagyon kedves, Farnam. Én örömmel veszem. Nagyszerű, nagyszerű. <gülüyor> Foglaljon helyet, helyezze kényelembe magát. Hozd a poharakat, James. Perceken belül durranta a pesgő, és mi az asztal körülültük. Siegfried felemelte a poharát, és megelégedéssel szemlélt a gyöngyöző tartalmát. Írunk matchboxra, hogy ne legyen hasfájása soha többé. Ittunk, és motram megköszönült a torkát. Hadd mondjak még egy dolgot. Nagyon sajnálom, hogy nem kerültünk kapcsolatba a munkán kívül is már régen. Azt szeretném tudni, hogy eljönné neke vacsorára jövő pénteken.